Він дивиться та дивиться, і довго дивився без жадної думки. А так от, як от на світову зорю дивляться, що яка-то гарна вона та ясна, я. Скинула дівчина очима. Як побачила, стрепенулася, здивувалась, злякалася. «Звідки ви? До кого? Чого ви?» – запитує. «Як сильно виридали!» – отказав. Нічого не прибрав більш їй одмовити. Вона як заридає знову. «Боже, мій милий!» – скрикнула. «Це вже не перший отак я вечір ридаю. Світ вже мені не милий, а Господь смерті не посила. Ви за молодою панією, мабуть, придані?» «За нею!» «Ох, лихо моя тяжкая, «Завезли ж мене на чужу сторону, нещаслива головонька моя!» «Хоч усюди гірка наша доля, та все-таки між своїх людей легш. Кожного я знаю, мене кожне знає». Там мені і стежечки знакомісінькі, хати усі відомісінькі, там земля ріднесенька, а тут от, на чужині, так, як у темному лісі, так, як на морі. Та так то вже плаче, жалкуючися, нарікаючи, такими то вже сльозами ревними. Важко буває чоловіку, промовив Павло. Ох, як же важко! Мука живає! Вона усе сльозами вливалася, а він стояв та думав, нещаслива яка я. А молоде, хороше. «А ви?» – питає дівчина крізь свої сльози. «Ви, мабуть, тут робите у саду?» «Робимо». «Давно?» «Сьогодні уперше нас поставлено». «Тото -то ж, бо я наче нікого не бачила, а я щовечора тутенька туляюся, світом нуджу та тужу». «А довго вашої роботи буде?» «Та коли б два тижні вібралося?» Гостей дожидають пани Чули, тож бо для їх і стояти день при дні З ночі до ночі Та озирнеться Округи темнісінько зовсім Воза свого не бачить Схаменувся тоді Бувайте здорові, промовив дівчині Та худко похопився От воза на полянці Воли пасуться панським зілячком викоханим З'їхав на дорогу Тоді оглянеться назад Нічого не забачив Усе застеляла мла вечірня пахучая. Розділ другий. Дотягнув він додому потиху, Усе думаючи про пригоди людські. На порозі його Галя стріла. Веселим своїм голосочком питає. Сумно він їй одмовляє своє слово. Вона у хату веде, засвітила світло, Стіл вже застелений. Буханчик хліба на столі лежить та ніж. Сів Павло біля столу, схилив голову на руки. Ось і вечеря наша, промовляє до його Галя, сідаючи поруч. Позичений, каже Павло, краючи хліб. Отдамо серце, отдамо новиною. Сей рік зарідливий буде. Подивитись на руна польові, жита такі, що й вуж не пролізе. Ти в мене і торік пророкувала гарне поліття так само. Ти куди глянеш, то всюди тобі золота верба росте. Люди сподіваються. Ед, Сподіванки людські, у когося ти хліба позичила? У Микити, у Румая. Довго, мабуть, гнувся, не давав? О, де ж там, і трошки ні, зараз, таки зараз дав, і з милою хіттю. Все добрий чоловік, Румай. Ох, добрі люди, добрі люди, промовив Павло. Тихенько його Галя обійняла і тесенько до його пригорнулася. Почала розмову. Сміхнулася, не дивиться, Припала до його, не пригорнув. «Скажи мені словечечко серце!» – просить його. «Нема в мене слів, хорошик! Тобі гіркик не треба!» «Чого ти такий, голуби мій? Ти мені скажи, яка нам біда?» «Хіба ми давньою бідою не вдовольнимось?» «Та й свіже не забариться! Чого-чого, асього уповні буде!» Нащо, що говорити, моя кохання?» Перейметься й добро нам, як Бог дасть. Отже й дожидай того добра, що не прийде, а терпи лихо, що вселилося, випроставсь з її рук та й собі сів оддалік. Кипіла в його душа, наболівши, наскорбівши. Невиносливо йому слухати було про сподіване добро, надію веселу. Миліш би кому було почути гіркої скарги, нарікання жалкеє. Рідніша б йому та душа була, що нидіє в самогризоті. «Вистливіше те серце, що ворушиться від жалю гнівного та от туги важливої».